ogni gabbia fermiamo i voli della tortura. Sostieni la campagna senza ritorno. DHL la più grande compagnia di trasporto merci al mondo supporta logisticamente l'industria della vivisezione tramite una sua compagnia chiamata Abixer deportando primati dalla Cina e dal sud est asiatico verso i laboratori di tutto il mondo. Al pari di Abixer anche il France KLM è uno degli ultimi grandi vettori rimasti che si occupa di trasportare animali dai luoghi di cattura e o allevamento ai laboratori di vivisezione. Inoltre, Air France KLM si occupa anche del rimpatrio forzato dei migranti imprigionati nei centri di detenzione di tutta Europa. Ostacolare chi offre supporto logistico alla deportazione di animali, di esseri umani, di cavie da laboratori di migranti vuol dire assestare un duro colpo all'industria della vivisezione e all'ingranaggio delle espulsioni e del rimpatrio coatto. Non spedire con DHL, non volare con Air France. Per info senza ritorno, no, blogs, org, senza ritorno roma chiocciolanche.no Il giovedì dalle 15 alle 16 tracce di cinema con Ottavia Federico David Ascoltiamo il cinema e parliamo di musica. La storia, le caratteristiche di un film e del suo autore. La sua colonna sonora. Aneddoti, curiosità. Ospiti e ricordi. Tracce di cinema, giovedì dalle 15 alle 16. accorge tutto che che succede o sta lontano e to fa' sentire con una voce chi te no mare lo sai porta una croce chi te no mare Cammino che bocca salata Che te è no mare O salve a casa E fessere contento usai. Sempre l'ascolto di Onda Rossa 87,9 in FM, vi ricordiamo che sta per andare in onda. Entropia massima, la tecnologia e il controllo eh, alla puntata di quest'oggi. We used to play a game, game play a game, game play a game. Allora, solo qualche minuto di pazienza, il compagno sta arrivando eh, per questa trasmissione che è, appunto eh, prevede due ospiti. The traps you lay Not fit to fall in But I let you play them anyway <laughs> Sit, here, the clock tick Watch the leaves on the plant Flick from the fan above the room And I lit Head trip, deliberate see fighting the feeling And submit Slow with it Like the path pre-existing Hidden codes may sonic They peep us like a webcam From the pyramids attic Pass from hand to hand Let's say coincidence So better yet six sense. My instincts telling me to back up From that handshake that was intense My instincts telling me to back up From that handshake that was intense Brush it off and commence Blame it on myself Tripping till the shit hits the fan. Cause I steer from the plan about face and Billy Jean step into place. Throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator till I think to move the shit from your face. Reveal the naysayer, say yeah. Say yeah, say yeah. Sometimes I close to Kato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I close to Kato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I'll let you play them anyway. Saying nada Sweating, getting hotter Change it to my father I'm about to rip you up Such a control freak You mouth the words I speak You got your You question me But you ain't even listening Your world is make-believe But I keep pretending That I'm flexible So you think your wills Got me bending Putting all your energy Into negativity You're holding over me While you steady scheming But I'm making moves While you sleeping and dreaming Of being larger than life Your own hype You believe in Now, you've been faking the funk since the beginning Too many chapters and now to rewrite and fix the ending Besides, you question what kind of message that be sending That you's a jump, punk, but so what?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 forma la tensione sale prima del combattimento tecniche sterrate assimilate dal contatto in memoria alla sequenza pratica allenamento solo con la rabbia che ti porti dentro dentro dentro dentro Sono pratiche dinamiche che trasformano l'estetica in un calcio circolare per spezzare una celtica Sono pratiche e continua a disegnarla differenza differenti L'apertura di una guardia non si ottiene a guardia aperta Il resto è solo quello che disegni, orgoglio dei combattenti La classe operaia contro i ricchi e potenti Chi fa il calco ai paradetti contro chi fa gli indigenti Palestra può per la vita Il guerriere antagonista è la pratica antifascista restituzionale Coscienza di una vita traffitta Contro la repressione c'è l'orgoglio del rione In un pugno chiuso messo dentro ad un guantone Rivoluzione del tecnico mortale Rivoluzione della media di un lottatore Fuori secondi nel quadrato della vita Scorrono i round Ognuno la sua storia, ognuno col suo sound Underground Underground Diretti, colpi mancati, colpi perfetti scombra la mente Forza centrifuga, colpire il muro oltre la fuga Forza centripeta, veleno e medicina della vipera Un guerriero si prepara all'erta nella zona rabbia sudata Cintura nera, dittatura vera Pilota ogni giorno scava nella miniera. R la schiena, pugni come fiume in piena Ma un infame colpisce alla schiena, non c'è suono del gong Un incontro che dura una vita In un mondo che si sfida Pugni e calcio alla partita, schiaffi e sputi tra i partiti cani Gatti fanno i patti, la lotta e l'incontro per chi vive nello scontro Qui non si vince i punti, chi perde mette i punti. Non bastano i contanti per comprare i combattenti. Palestra popolare, muscoli coscienti in giro per il mondo. In giro per il mondo, in giro per il mondo. Fight for justice. Che circonda può essere comprato come la vita delle persone quando decide che per il proprio culo deve ammazzare i nostri fratelli o le nostre sorelle che pur di comprarsi la roba e vivere il mondo più bello spendono tutte le loro ricchezze riducendosi la pezza e metti l'umore fra qualcun altro se la spassa come se la cosa più importante fosse l'osso da sportare fare al cazzo che non ha più voglia di sopportare chi gestisce l'illosco capitale che si chiama lo la vita controllo legale sono sempre i se stessi porci a comandare e come posso fare io fare io fare io allora stiamo per iniziare la trasmissione di entropia massima ancora un minuto di pazienza E allora inizia Entropia Massima, la sigla.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 Allora facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire alla trasmissione 06 49 17 50 Su le soffle, il volo è contro le mondo nuages. Il nuage Il nuage che non può separare il vento si trasforma in onda fredda e duffa Le sang de la neige qui se ce apparaît et couvre toute la biscuité bleue du lac Oh qui bientôt devient clair, clair, clair clair clair Éponge, il absorbe le rouge fer sang Et décongestionne le faute des verts dans tout le lit sale qui transborde la sueur d'abord peau et le genage se levant à travers mouillé et sec coton coton coton coton coton Put on, put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 c'è una grossa differenza cioè se l'autocostruzione viene fatta dai proprietari o dagli eventi diritto eh, io parlo di autocostruzione abitativa no? eh, se appunto io sono proprietario o ho, ho incomodato un terreno ho vinto un bando eccetera e la realizzo l'autocostruzione in realtà eh, è abbastanza semplice come procedura nel senso che basta tenersi le norme eh, sulla sicurezza le norme sul buon costruire e non ci sono problemi Il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 Eh, legali Il problema ovviamente è sempre quando succede qualcosa, no se qualcuno si fa male, se qualcuno ha un incidente ecco teoricamente non, se non, era, non faceva parte né dell'impresa né della famiglia del proprietario teoricamente su quel cantine non ci doveva stare no Certo, e poi quindi... per esempio c'è anche la questione degli impianti, e eh, quindi certo. se vengono eseguiti allora, questa, da, da persone eh, questa... non abilitate